Suria El Mumtehine Medinase 13 vargje Bismillahir Rahmanir Rahim Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit O besimtar, mos i bëni miq armiqtë mi dhe tuajët, duke u shprehur atyre dashuri, ndërkohë që ata kanë mohuar të vërtetën që ju ka ardhur Dhe kanë dëbuar të dërguarin dhe ju, vetëm se besonit në Allahun, Zotin tuaj. Nëse keni dalë luftetarë në rrugën time dhe për kënajqësin time dhe fshehurazi, u shfajhni atyre dashuri, atëherë ga boheni. Unë e di që farë fshihni dhe që farë bëni haptazi. Se cili prej ju shqeve pronë nashtu, është shmangur nga rruga e drejtë nëse ju mposhtin në ata do të jenë armiqt tuaj e do t'i zjasin duart dhe gjuhën e tyre për t'ju lënduar ju sepse dëshirojnë që ju të bëheni jo besimtar në ditën e kiametit nuk do t'ju ndihmojnë as fëmijët as fare fisi allahu do t'ju ndajë midisju a jesh mirë atë që bën ju shembull i mrekullueshëm për ju është Ibrahimi dhe ata që kanë qenë me të, kur i thanë popullit e vetë. Ne shkëputemi nga ju dhe nga ato që ju i adhëroni në vend të Allahut. Ne, ju mohojmë dhe armikësia e urejtja mi disnesh është e përherëshme, derisa të besonit e këllahu, një dhe i vetëm. Përjashtim nga ky shembul, bën fjala e Ibrahimit për të atin. Unë do të kërkoj falje për ty Por nuk kam kurfar mundësie për të të mbrojtur para Allahut O Zotë i unë Të këti më shtetemi Ty të drejtohemi Dhe të këti do të kthehemi O Zotë i unë Mos në bëj së provë për jo besimtarët Dhe falna ne O Zotë Vërtet tije i plot fuqishmi Dhe i urti Vërtet Ata njërez janë një shembuli mirë për ju E për këdo që shpreson Në Allahun Dhe në ditën e fundit Kush do që nuk javëveshin Këti i shembuli Ta di se Allahu është i vetë mjaftueshmi I denji për gjdo lavd Ndoshta Allahu do të lidhë miqësi Mi disi ushe dhe atyre Me të cilët keni qenë armikë Allahu është i fuqishëm për këtë, a jështë falës dhe më shirë plot. Allahu nuk ju ndalon të sile një mirë dhe të jenit të drejt, ndaj atyre që nuk luftojnë kundër jush për shkak të fesë dhe që nuk ju dëbëjnë për eshtë pivet uaja. Me të vërtet, Allahu i do të drejtët. Allahu ju ndalon të i bëni miqë ata që luftojnë kundër jush për shkak të festë dhe ju do bojnë nga vatrat tuaja, si dhe mbështesin të tjerët që tju do bojnë. Kushdo që i bën miq ata, është punë mbrapsht. O besimtar, kur ju vin besimtarët të mërguara, provoni besimin tek ato. Allahu e di më mirë besimin e tyre. Nëse bindeni se ato janë besimtarë, mos i ktheni te jo besimtarët. Ato nuk janë bashkëshorte të ligjishme për ata dhe asata nuk janë bashkëshorte ligjishme për ato. Kthejuni jo besimtarë dhe pajën që u kishin dhe natyre. Nuk ka penges që ti merni ato për bashkëshorte pasit u jepni pajën e martesës. Mos qëndroni në martesme idhujtare. Kërkoni atë që keni dhe në si pajë, por dhe jo besimtarët le të kërkojnë atë që kanë dhe në dhe në. Ky është ligji i Allahut. A i, ju gjikon ju. Allahut i shdo gjë dhe është i gjithdishëm e ju urt. Nëse ndonjera prej grave tuaja kthehe të jo besimtarët, e më pas ju fitoni plashk lufte prej tyre. Atëherë, je puni atyre besimtarëve që u kanikur gratë shpenzimet e martesës. Ki e një frikë Allahun të cilit i besoni. O profet, nëse vinte këty besimtaret e të betohen se nuk do të i shoqërojnë Allahut as gjënë a dhurim, nuk do të vjedhin, nuk do të kurverojnë, nuk do të i vrasin fëmijet e tyre, nuk do të sielin do një shpifjet e sajuar nga ato vetë, dhe se nuk do të të kundërshtojnë në qëfarësht e drejt dhe e arsyeshme, atëherë ti, pranoje betimin e tyre dhe lutju Allahut, Ti falë, vërtet Allahu është falës dhe më shirë plot O besimtarë, mos i bëni miqë ata njerës me të cilët Allahu është izemëruar Ata e kanë humur shpresën për jetën tjetër, ashtu si që kanë humur shpresën jo besimtarët për të varosurit se do të rinjallën